Det har gått några, det har gått fem mm. dagar Så ni är just nu på värdshuset Ni sitter där, käkar frukost mm. När dörren öppnar så Luke kommer in springande Han springer? Ja nu, nu är det på allvar Han kommer till mina vänner Jag har äntligen funnit vart som sista sidorna är Det är så att jag... Sista sidorna? Alla sidorna mm. <laughs> Och försvunna <med> sidorna <laughs> ja. Det är så att Det är några jävla som har tagit dem Och jag måste be er om er hjälp att Ni hämtar dem jag har även fått del av staden att, gör ni det här för oss så får ni 300 guldmynt nu Och ni får 2000 i var när ni kommer tillbaka <laughs> Ja! 300 i var nu och 2000 när ni kommer tillbaka 300 ni ni i var, var, var, var nu? 300 i var och det där, Jag säger det verkligen på riktigt Ja ah. Om ni godtar ja, så får du 600 Det wow. är en bit att resa, det är två dagars resa för att komma dit Jag behöver nämna att ni åker till Fireward Mountains det är så att... Ja, jag hade lagt ner på det. Berätta, berätta, berätta allt. De det, är så att... är. det är en klon av järvsöka som bor i en borg där uppe. Äh, vad det är det för ross? är för som dyker? Det vet vi inte. Det kan vara vilka rossor som helst. De som vi har märkt mest är humans. Absolut, säger jag och håller upp min öl så, han, så här. Nu kör vi. Danielle, tummen upp. <laughs>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 Så att ni kan komma dit utan större problem. Vad finns det är för faror på vägen? Det vet jag inte, något speciellt. Men jag har en karta som jag kan visa hur vägen dit ser ut. Så det är två dagar mer med än Precis. Och vi är som sagt nu i Tamar. Och jag behöver att ni åker till Fireward Mountain. Korsar vi en innan dess. Ni kommer korsa Two Stars och eh, Kronx. Okej. Okay. Är det vänliga ABR? Ja. De är ungefär lika stora som Harry Tamar. Ja, men ni godkänner uppdraget? Ja. Absolut. Då räcker den över 300 till allihopa. Ja, 600. Och så. Var det guld eller till 300? guld Men när kan ni be er av? Ja, nu häkt! Okej, springer och hämtar häst och Så kytar du ut ur byggnaden. Ni går utomför stan, antar jag vad innan vi får ska vi, vad ska vi ha för approach nu ska vi köpa på det här så vi någon på liksom Ja, vi så vi kan liksom. ja på framåt så här eller eller det där ta alltså <skratt> super alltså, inga onödiga checkar vi kollar som man Jag tänkte att stå rum, vi har kollat liksom då ska vi göra fem sex till Nej nej nej vidare liksom Jag tänker bara och om ni inte på torrt dåliga checks Ja, det var så. Det att ja, men vi försöker hålla ett, ett högre tempo. Men vi, vi kan, vi kan, kan väl titta och lyssna innan vi går in i varje rum, men sen är det ju bara körda. köra, ja. tycker ja, jag. det gäller ju bara att tänka en man får Det finns ju alltid fära Ja, precis. Absolut. Försäkande 10 kommer man ju försöka. Så. Ja, Nej, ja, bara tänkte. Ja, det, så men vi kan vi alla ja. inställda på samma... i Det var lite stämt på skitbra. Autobots, rollout! Vi står utanför tavernan och väntar på att vi rullar tummarna och... och, och, och nu ser ni. Var ah, där <skratt> någonstans. Ni går vi kan, kan, vi, kan, vi, kan vi inte bara liksom säga att alla ska följa med. Följ med oss. <skratt> <här. Ja, skratt> kör. Vad Alltså, vi kan ja, Ni har pengar ni när Vi kan bara <skratt> gå. Kommer några <skratt> andra, andra övriga så här handla, handla, handla på med när ni kör den andra ni kommer ni ser hästar och vagnen står där. Ni sätter er antagligen och rider iväg. Ja. ni rider ganska lång tid. Tills ni kommer strax efter, när ni börjar närma er då börjar det bli mörkret falla. Vill ni fortsätta, eller? Vi övernattar. Nej, nej vi kör på! Äh, det det Vi har väl sen. Vi är eventylar. vi är öster. Ja, jag och ska sätta sig på vagn och utkyla ja, Ja, så jag det är Ja, alltså, vi jag tycker att de som har syn de är högst upp. Ja, så de ser längs ja, det och sen det. går vi liksom ja, längst med men, Är det sluten bara så mm. det är som en hytt eller hus i vagnen nu? Nej, det är som ja. en öppen Men ni turas om eller Rosen kör på dagarna och ja, Johnson så eller de på dagarna och vi kör ja. Ja. ja, så kör vi. Okej. Okay. Ja, då kommer ni fram till Barwood Mountains utan större problem. Men när ni kommer fram dit så märker ni att det är som en skylt som pekar uppåt men den visar två olika vägar. Det har vi en hand oss. Det går en bred väg upp till framsidan av borgen och en smal där man inte kan åka med hästvagn som går till baksidan av borgen. Om, om, om det finns någonting på framsidan alltså, eller... Om Okej, det finns någonting inne i den där, där, den där då lägger de förvänta sig att vi kommer på eller de lägger de se oss direkt om vi tar den stora vägen in. Du nickar så citerar så. Så jag tycker det det Vilken tid på dagen kommer ni fram dit? Eh äh, det är ju på dag. mitt på dag. Ja. Jag tycker att den... vi tar smallen. Du alla alltså, som du... vill ha smalla öppnar du. Gång. Du med din supersin. Kolla ut där. Jag får det ändå. Eller fan. Men eh ja Ja, kan, jag inte, så, kan vi inte kan vi använda decoy här? Skicka fram hästarna och tomma liksom. Ja, typ ja, för den stora vägen Kan, vi, kan vi inte igen skulle väl inte ha dödat något djur, bara en <laughs> zombie som sätter sig på den där vagnen liksom. Typ, så här. Så, finns så, så, finns det, det någon skog i närheten? Jag, så, jag fram, ser ju skog där nere. Ja, Ni står ju här nere. Kan man använda vilket djur som helst, eller vilken kropp som helst för att göra det där? Ja, alltså Göran, det blir ju av den Ja. Men hade vi, var det vi som redde oss själva eller var det någon som redde oss? Nej men det är helt så vagn. Det är, det är, så det är en, ingen kusk, en, äh, kusk. ingen kost. Nej, jag ska vi gå tillbaka till stan och kolla om vi hittar en Det är fyra lag till. Nej, det är en stad som är här. Nej, det är en korsning Ja men nu är det frågan, vill vi är bara få mycket strid och kör vi rakt det jo, det är lite intressant. Försöka skicka upp vagnen på något sätt. <laughs> kan vi inte jobba Jeff på vagnen? Fast, han kom, fast om man gömmer sig på vagnen, ja. då kan man väl inte köra vagnen? Nej. Hur som? Alltså gömmer han sig då, då gömmer han sig. Alltså det är då, som man ser, det är som tycker att sitter, vagn, sitter, det är som sitter uppe. Ja, så då måste han ju sitta där. Han kan inte ja. hålla sig gömd på vagnen. Men kan du, kan man... inte skicka fram Jeff då? För de är ju i Han är ju eller? Det jag leva. tycker vi kör på den stora väg? Fast är det, inte, det är inte bättre att bara försöka smyga oss fram så långt vi kommer in, innan men, Alltså just, just, just bakvägen just vi, vi, vi Ja. ja. Vi får dela på Ja det får vi också Men, men då får vi byta Ja, Nej det vill du inte Nej nej, vi kör på jag, jag, jag, jag röstar för att smyga Ja men vilken väg i du? Den lilla, lilla Sheldon är redan på väg upp på den lilla Han liksom är såhär hit och ska vi Okej, okay, Han har inte gått... Han har inte gått, Han har inte på okay. den ja, det. Jag okay, ja. Känns lite på väg där. Ja, känns att lite på väg. Det är, det är jag kanske en äh, omröstning. <laughs> ja, breda vägen tycker jag. Det där stannar någon där. Det känns som är... Om kommer fram till och så är det stängt och de står där uppe på muren med filvågar och det är, det är precis det jag är rädd för. Att det kommer att hänt. det tror jag inte. också. Men jag jag menar, den, den vägen så, vägen så ganska tydligt att vägen delas liksom. alltså Men det är inte det bara att vi åker bakom hästavagnen? Hästa att jag sitter på en och kör? det Ja, där. vi förklädtar att så har Jeff i väskan. Ja, han ja, ja, ja, är, är ju ja, jag, är jag, är jag, jag, jag, tyck, jag tycker röstar på att du rakt fram på stora vägen. Ja, röstar på... Alla som röstar på stora öppen händer. Nej, det är Ja, det är svårt att. Alla som röstar på lilla vägen på han. Jag, vet vad... jag har ju två händer här, ja. Egentligen. Har <skratt> <skratt> du min D6? Nej, men vad sa du? Vi skulle bara köra på. Ja, <skratt> ja du! Kom igen, kom igen! Men det spelar ingen roll. Alltså, köra på kan vi göra på vilken väg som helst. Det är väl ja. mer bestämmande ja. proceduren vi vill ha att köra på. Ja. Vad är det ser vi ser här? här? Jag, har sitt, jag det ja, det, vad, ser, vad ser vi där så, vi står nu? Det är ni nu i början. Ja, vi se, ser borgen här. Är de escape så här på e-scape såhär? Lätt för att fly, liksom. Istället stora... kan vi ta häst och vagn och bara så här, dra liksom upp där alltså, och så. Bara... Alla alla rosen är väldigt i storhet. Alltså vi ser alltså borgen ifrån där vi står. Mm. Och då, så äh, så ni kan ni ser vi kan se liksom det. stora porten, stegschockvägen. Och så ser ni lilla vägen där ja, bakom den. Ja. Borgen. Det är det vi undrar. Nej, det. Vi ser inte alls med bakom borgens. Ser vi för oss? vi någonting? Ser vi för oss på backen Nej, så bra sen så får ni inte. Vehicles. Tools. Mm. Det är det att jag är bra på att rida, eller stå i Du har... Då tar jag häst och vagn upp. Han tar häst vagn upp. Så, så du jag hoppar äh, upp där. vagnen. Du är också där. Ja, vi kör. Alltså, jag hoppar upp i vagnen. Jag är inte för rädd på ja. den ja, ja, jag, jag kommer springa, det som en galning bakom här nu. Jag, jag springer tillbaka. Ja, jag ska också med. Går, vi, ja, exakt. Vi håller oss bakom. Jag på. Tänker, tänker inte bara gå ensam. Jag är som bredvid vägen. Jag tänker i vägen. Nej, det är bara som klippa som liksom går upp till ja, ja, vägen. Det. det kan inte gå in i stäte. Jag hoppas att vi kan smyka och söta bakom, vi kan jag, bakom. Jag, hålla oss jag, bakom vagnen och hänga vagnen. vända häst där? Ja, det är Nej. Ja, med lite problem så... Men det går det. Jag håller med bakom vagnen och så försöker man hålla så söta som möjligt. Men ni talar stora ja, alla de stora vägen upp. Ja, hur står nu då så att jag vet? Är det jag det är vagn du jag kör? kör. Ja, är långt framme. Du sitter i breda? Ja, jag sitter i breda. Och så har vi en ja, jag road jag där. Sitter ni på sidan? Jaha, okej, då är så långt, då. Eh, ja, jo, sitter du på vagnen eller? Du går bakom också. Ja. Jag är Jeff på här bakom. Och min son ser vagnen skydd på något sätt. Ja. Ja, ni tar vägen upp. Mm. Så här börjar det se ut när ni kommer närmare Här är början med Stora Porten Och ni kommer Stena. här mm. Nu ja. ja, är Stena Det Granske Jag tror att jag ställt in indirekt Ja Och så styck. ställer jag mig, mig lite snyggt där. tittar bortom Stenen typ Jag ställer mig bortom ja, den va, vad ser du, vi alltså. Search så vi sök, sök nu, eller det ser vi liksom, upptäcker Vi ett människor som rör sig Ja, igen. Albert ska inte slå Search Ja, jag kör Search. var inte 12 19. Ja, det var en bra där. Search. Det körde sin då. Ja. Mm. Vad ser han? Framför porten, det är två vakter. Står bred precis bredvid varje? varje bredvid Jag, jag står ju bakom den här stenen, där Ja, du står bakom den där, st där, st där stenen. Jag... Kan man då få bägge jag, jag tänkte att jag kommer fram så jag kan se någonting. nånting äntligt. Se så bra. Hade jag kunnat snika fram i? De har inte gjort någonting än. Och så ser ni en som står framför och vaknar. Just nu är ni alla här. Sen ja. börjar vi ha att ska gå längre. Ja men jag tänkte att ja, vi, vi göra ja. den här kartan till den här kartan. Ja här. Är nu visar jag bara gör. ungefär hur ja. det ja. ser ut. Ja, men jag... jag, jag, jag vill ställa fram till den första där med den där busken. Där? där. Mm. Mm. Dit kommer ni utan problem. Ja. Så du står där och bara ställa upp så. jag frågar kan vi från det avståndet göra? Alltså, gör det ser typ ingången här. Alltså tipsar oss. Nej det är är liksom på den gruppen? Mm. Nu ni ser så. dem så ni kan göra ja, det. Det. ni kan ja. testa det är så. så. Ja, man har armor och sån det, det. det insider så ja. Ja. ja, ni kan ju se hur det är om det är chockorm eller som där research. Mm. Mm. Vi, vi det. hittar inga Är det insight för att reda på Insight, ja, men då måste du se. Nu har de, så full, de har ju full... Jag, så. jag kör, jag lyssnar, jag försöker höra om prata pratar uh, och Först, vad sa du? 19, hade På, På search. Det är det du ser. Okej, okay. ja. Men jag, jag kan försöker lyssna och höra ja. och se om jag hör dem prata eller säga någonting. Eller... Ja, som det försöker jag. är uh, Plus 19. 19. Mm, nej, de, de står och pratar mm. med varandra bara... I ena står det hur det är kallt idag. Uff. Är det common? Det som de pratade var common. Ja, Jag är det nej på det. Var det. hur starka med. Kan jag säga det Nej. Vi vet inte, du, det, vi kan vi se, se på här Vi ser det inte vad det är för mm. mm. någon typ. Kan man ska det? vi gå fram, en någon som har bra karisma. Som går fram och försöker bluffa eller sånt? <coughs> ja, det stämmer. Jag jag, jag. jag. jag ska fram och ljuga. jag Ja, jag har blustregeln som Ja, jag vet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 Ser bara att det är någon fönster eller något sånt mot oss där folk kan stå och det är folk kan ha inspektionen och vill inte undersöka den? <laughs> <laughs> Nej, det här ser ganska sluta nu, det, var, det är de där treningarna. Jag tänkte det var, det, det var för att, att slippa... Det fönster eller någonting, det är bara en stratängd. Ja, det är liksom stenblokterna. Då tycker jag att du skjuter dem, då borde alla som skjuter få surprise. Då räknar jag såhär, tre, två, ett, nu. Så skjuter ja. alla Va, Vad säger resten en gång, bara för att slippa alla checkar och skit? Ska vi prata med dem eller ska vi bara slå ihjäl dem? Alltså, slår ni ihjäl så ni det är så visar tror jag alltså. <laughs> vad hette uppdraget? <laughs> jag är ingen ganska nära tiden, jag skulle <laughs> ju... gå fram och försöka... Jag, ja, men, jag, men, jag, men, men alltså, absolut, det, det är dit jag vill komma bara istället för att alla sitter och slår och men försöker men, du har ju bra AC, så enkelt ska ju du vara den som går fram och försöker... Ja, man ska fråga. Det är vad vi Fråga om vi kan få komma in. jag tycker det är mycket bättre om vi skjuter ut dem. Vi har jättemånga intspapen. Tre skjuter i bakgrunden som är ålda. Skulle du gå åt skogen så kan du dra in Så här intspapen. Ja, exakt. Vi har fyra över. Du hade intspapen nu. Och du. Tre skickor räcker vi köpa Du och Nu Skulle det gå skogen, då kan vi dra in den Kan de göra så här? ready action? Ah. Ja. Jag, jag det. Ja. Men vad, ja, jättebra, vad, innan ni går fram, vad, vad samma här när vi ja, drog, så alltså, Innan ni går vi något sätt så här. Vad vill vi ha ut för information? Liksom, så alltså, att de inte blir rädda. Liksom. Hur då står ni på en reaktion Vi ni står så här. Nej, ja. utan att ni hinner säga en. Mm. Den här utan det här, så här börjar den då. Så kan vi bestämma så. För nu står mm. vi alla så här. Nej jag står ju bakom sten. Alla här, säger vi. Okej. Och du och jag stod bakom sten. sten. Ja, här okay. har uh, du... ah, ja. vi en sten. Vi mm. kan ja, sätta ut den, den är där med... med och kan man komma nästa helft då? Borta. Men, det ja, den, vi nej, jag kan är och slå ju damerna. Försäkta som check, ska vi se om de hör det. Ställ dig inte bakom här, ställ dig på bränd. Vi känner på bränden. Vad kan man spela där för då? Om ni ska kunna skjuta här. Ja, då... Det är Niklas som få bestämma hur bred stenen är. Om vi kan stå på bränden. Den där kan ni stå men den är hög så ni kan inte skjuta över den så då mm. måste vi kolla runt den. Kan du säga något om vapnen så här? Inte alls. Mm. Mm. Ja det ja. kan. Men kan man? Nej så det är så sagt. Det här var ju... Nej. skicka fram mm. ja, med det. Mm. vad ska jag säga. Men ställ, ställ dig där också. Alltså, jag har ju också spett. Ah ah vilka är ni? Ja, jag har ah ah ah ah ah ah men skulle alla ha sikte på dem så måste ni ställa er annorlunda. Jag får inte skjuta. Så jag ni ser, har ingen... Annars ser ni inte. Då står ju hand och kommer. I kan jag kan inte skjuta. Då ställer, vi då ställer vi dig bakom dem. Mm. Varför Jeff skulle vara Han sitter med mig. Det mm. är Ja. Kan du se det här? Det är läskigt. Mm. Mm. Uh, vad ska vi säga till då? För något? själva. Det är det gå fram någonting. Vad som helst. Fråga om de vet om det skiter sig, om de letar efter jävelstyrka Men ni går framför oss Ja, vi vill liksom gå med ja Ja, då är det blåkvallt så. Eller förstår jag, vet inte, nåt sånt. Absolut. När ni börjar närma er så ropar han som står fram: stopp! Vilka ni? Vet du vad andra som skulle vilja gå med er? Gå med Jag Han att det här är jävelstyrkorna som ni hört så mycket av. Han kolla på er bara, varför vill ni vara med jävelstyrkorna? Jävlar! power på det vet Du kan ju slå och checka om, om det är något du vill göra. Det, det är väl bluff, det är Du vill verkligen visa att du är en jävlstyrka. Ja. Det är, ja. Vi är, alltså det är ju... Äh, ja, det är ju... Det är att du. Ja, det är Karisma. karisma. Persuasion, persuasion. Ja, ja. persuasion. Ja, det visar att jag är 20. Åh. Plus. Oh, oh, oh. Plus inget. Det är bara i... Plus så. så. så. Han märker att du pratar verkligen en sanning. Jag har mitt gäng här borta som eh, skulle vilja komma in. Han kollar på er och så... <skratt> det, det är han är ju bara att Nej. Nej. Han är ju bara att se Albert och, och Joel. Som nu säger han, men han vet ja. att det finns flera. Det. Mm. Men det som händer... Han säger... Mm. Okej, okay. varsågoda in. Och dörren öppnas. Ja, han då är vi kastar oss in i alla fall. Sen går alla in för att gå in den utifrån. Jag vill väl med allihop Det är inte mycket ställt där inne. Nej. Det vet vi måste, men Vi måste ju gå ut, de lär ju se oss. Vi kan ju inte smyga förbi dem. Nej, nej, nej. Ja, det är ju kommer komma jag, så kommer vi fler. Kan man göra en check, Niklas, för att se om jag kan stälpa förbi dem? Typ så här smyga längs väggen och krypa in bakom dem. Ja. Fast du vet att vi blir avslöjade och, och så kanske, då kommer vi... Se ja, men då, då ser det bara ut som att... Då, vi, då vi kommer ut, vi man, sig att du inte tillhör vår grupp. Då ser, ser det ju bara ut som att jag är gjort efter oss. Ser det bara ut som att är på väg fram till er då? Nej. Du slår. Jag skulle ja, inte vi göra går. det för man du riskerar att du blir upptäckt. Och så skerar jag mot för att se hans uppklara. Ja jag kommer inte kännas vid dig då om, om, du, om du blir upptäckt så kommer jag in till Är det, för det, för det mot deras ha då uh, uh, på någonting? Ja, det är deras perception check mot din ansvar. Alltså. För jag menar, om det är någon som försöker gömma sig och döljas sig när han kommer in så kommer de säga det ah, som historiskt. Super. Ni går alla in. Mm. Det är inte tillräckligt mycket plus för det. Ja, vi, vi går alla in. Ja, ni kommer in och fram. Och då säger ledaren, som det kanske ganska klart gällsvam. Frågar vilka är ni?